Kwa hiyo kwa mkoa huu wa Kagera kwa maana ya ukanda huu wa ukanda Ziwa tulikuwa hatuna hatuna, hatuna kituo kikubwa cha e, kifua sugu na mpaka hapo e, tulipojenga hicho e, kituo katika hospitali yetu ya mkoa hapa kwa hiyo wamekuja hao madaktari watatu kuja ku, kufanya usimamizi shirikishi na kuona maendeleo hapa katika hospitali lakini wakimaliza hapa watatembelea sasa wilaya yani kote katika hospitali zote za wilaya huko kuendelea kuona maendeleo ya wagonjwa wa wenye kifua kikuu. Kifu, kifu, e, ushauri wanaotoa wataalamu hawa kwa wagonjwa ni kwamba mtu yeyote au mwananchi yeyote ambaye atajiona na dalili ya kuugua kifua kifu, kikuu, kikapona alafu akaugua kifua kikuu kifu, kwa mara ya pili, huyu lazima aje hospitali ya rufaa ya mkoa kwa ajili ya kuja kufanya upimaji ili kubaini na pia aweze kupata matibabu kama tutaweza kubaini kwamba anakifua kikusugu. Wagonjwa wote waliogua kifua koo mara mbili wana uwezekano mkubwa wa kupata kifua kikusugu.